bururaino, gaitan harik, ez deus sekatu gibelean, sinpe, uh, da ganaidu seiak arte, ot, semankizuna bukatu arte, ebentxe itzeta putzen, zeberri jastelen untan, gainak guxiak zoindira dira sarean txetan Bernadetek aipatzen zuena, justuki Galizian diren sute animalekoak, uh, garran uh, iduriz espanyol kateetan, ez direnak biziki kontsideratuak eta antziak altan, uh, be, animaleko lana egiten ari direla, hori Izaeten alda gen nagusi, aldiz Frantxez Twitter-ean Balanztompor deitzen den traola. Frantxezez eta Euskaraz zure zerria salatu ezazu. Olako zerbait, eh? itzultzeko tan. Bonkasu, deus ikustekorik hemen aste buruntan egiten zen kintoako bestarekin. Eta ino berdin hori zanberziren, bai zerri batzu eh, olako inekoak. Lasha, ino orkestu hukiko zuen xingarra. Amerikar Pro produktorearen kontrako salaketen ondotik, itzak libratzearen beharra agertzen da. Egunero bizitzen diren erasoak, eraso seksista sexualak argitara agertzea. Bai egia berezia da. Koletkapdevielek eskandalagarria atsema iten du. Sarean izenak botatzea, salatzeak ez baitu deusek hartzen. Justizian behar dela salaketa egin eta bar. Bon, abokatuada hemen bintzo, baina justiziak ez duarik deusiten, eh? Hortako batzutan horrelako treznak erabiltzen ahal dira Itzak libratzeko, ere, hain itzak ere hor atxeman baitute berdin Leku bat azkenian zerbait erraiteko Epte honek ber gauzabizi izan du, unek ere, unek ere Horrek ha nahi du berdin ere, bai, egia da ez normala Zenitu nuen zela normala bainan handokoek eh, etzuten hala ikusten, berazaila da. Da hori da, dena plaza publikoan egin beharko da, horrein, eh, gara izarretan bezala, berdin, ez dakit, xare sozialekin, dena publiko egiten da. Zuen argazkiak zartzen zuzueez, bakantzetakoak eta beste. Habe, ez, hau ere. Iraitzu fia horrekin aipatuko dugu, eh, bihar besteak beste. Bestena segona, Florentz Parlirekin, edo, bah, Florentz, Florentz Parliren itzak. Frantziako armaden ministroak, zesantza duen, Jean-Luc Melanchonen aurkako itzak ukanditu. Hitler haipatuz, bai bai, Hitler beti bezala. Bere itzak errepikatzeko, Melanchonek karrikari dei egiten dio eranez askenean haudela demokratikoena. Alta nik ikusten dutana karrikak duela justuki Hitler poderera ekarri. Ale, hopla, Godwin Pundua, zuretzat, Florence Parli, interneten hola deitzen da, eh? edo zein gaiai paturik ere, bigarren gerla munduari, Hitler, edo ta naziai e egiterakoan, Godwin Punduan, leheratzearen egeztasuna, azkenean, baita, olako adostasun bat, ala ere horokorki, nazien errol txaraz. Edo zein argudio oteratzeko gixan, Godwin Pundua, beraz, naziak eta Hitler beti pasatzen da. Bon, ez du balio berriz pundu bat egite historia, ezkirago ere goduin kerietan arituko eta berdin da karrikan duen edo karrikak duen lekuaz ere historioan aldaketa dezberdinak ekarri dituenak eta beharaz, bon, berak hemen babestu nahi du azkenean Macronen linea editoriala, eh, holako zerbait ez du karrikak manatzen eta presidenzialetan adierazitakoa plantan emango zuelaren hastek, hastakuruarekin lan kodearen aldaketa kritikatzen dutenek, ez dutela lekurik funtsian isiltziste den erra Ergana da, eginen dut, eta kitio ezbazizte kontent. Joan lanera, atxamaiten mauzi lana, eta ezbazia atxamaiten lana. Alfer zikinak zizte, ez da baida untan argudiatzeko. Eh? Bref, bestena az! Beste naz, aktualitatean ala ere, EFL doreak bere Twitter kondua badu. Eta bai, ez nik ien, ez dintzen jakinean EFL dore batek, eki zuet, tur EFL-a apariseko hori. Ebe, badu Twitter kondu bat, zei, ziste zoek, entzuleak. Zitu zela, uno Twitter kondurik eta EFL doreak badu. Hori da, xare sozial baten interesa, uh, be, egoitza batek, uh, edo zer gauzak ukaiten alduela kondu bat eta egip iurtzen da azkenan pertsona bat hori esker. Zerziokatu du be gaur gauerditan itzaliko ditut nere argiak mogadizkon izan atentatuan ere hilak izan direnen sustenguz. Hori da modernitatea eta elkartasuna ere berbideana. Irizitaputz. Irizitaputz. Irizitaputz. Modernitatea elkartasuna ate Har hementxe aplikazio bat justuki ateratzen dena gaur da e, nazioartean edo Frantziana. ez munduan zehar e, elikaduraren nazioarteko eguna eta, e, agertzen da ere janariaren gastatzea botatzea gehi egikeiarena e, geroztak gehiago kritikatzen dena supermerkatuetan jadanik onaka botatzen dute janari beharretan dela jendea uh, be, edo zein kontsumitzailek ere ustut oitamar kilo janari botatzen dituela urtean Frantzian, eh, uh, frantziako datuak dira hemen, eta aplikazio bat sortu dute iduriz elkarteak eta supermerkatuak elkaren artean konektatzeko gisan, ideia zer da hemen, ebe aplikazio hori esker, ebe elkartek bereskuratzea janari horiek, oraindik jangariak direnak, Beinan supermerkatu ez dituztenak kontsideratzen salgarri gisa eta olako aplikazio bat iduriz sortu dute. Hala, hortan bego eta mementuz, beinan horrein gure kronikalaria hor baita, ongi torri eginen jogu. <totip> Eta txalde guzti guztu hontan Francis Bidart tchalion. A tchalion. Alegira e guzkiekin. Eh uh, bai, biska a kitu erdi a kitu biska ah. aldaketu zurekinta dosi. Zuteti la bakaja. Eta la jendia biskata muchel genie tout d'autre ah, taniau gerebe esa belako gure egurriko baskaria nushaian aski uh -huh. ilargi uh... mm. mouvement de site no site hasta aquí <truh> <truh> <truh> Oh no, oh ba, no, badu sait. Badu sait. Uguntik lotura. Beraz, ez dugolei kolertzenu lotzen dugu eta xintio da ergaia guztiagatik da, Ola, da. Bon bref, China Oriak hita ditugu egun orden. Eh, besteak beste ba, China Oriak abiatu ginen azkenaldian eh, eh, zera. Eh, luiatori brussas le buzz que nous voilà dit c'est une pose typique et je cadre graphique de toute cette toute cette beraz baie norbaitek ere jandaut bizki un kitua zela bere itatcita macien zutenbait zituenor aipatzen ditua gain bai horia ipatua ek dira ay. me sinestmo gogo emandu jkat emandautik usteko mentuetan hale nor diren, bai nor direne jende horiek horreko liteke joan, d'ortadion pallauekin Oh, leiteko, Ala, <laughs> eta mikro bat ekin? Hori da? Eta kronika bat Eta beraz, haipatu ginoen, eme mento batean, euh, ameliketatik ariden batek, luia turi eskatzen dio, hainuken nah, zuen, xina uh, horriarena bizikuntza maiten duk, eta ni igonaize geagan, xina horriaren horrekin, luzaz zer da xina horriarena, xina horriarena, sekantuote du, eta... Eta gero deskubritu dut, kantu hori, uh, Simun Arranen, ez ben deskubritu, ezagutzen nuela, binen ez dut lotura egin, bez. Simun Arranen diskoan gero uh, azpandak batek, beste mailuket batek kantatzen zuen hori. Eta inzen, siin aurri, prima dira, astetik, hasten da, eh, siin aurri, ba eta, ah, be, hori da doika. Eta, eta azkenian, uh, sinaugiarekin aurriarekin uh, haria tiratuz, uh, Arribatu nahiz, biskat, xina uh, horiak antoaren, eh, dobertsu horien egilearen ganaat. Uh -huh. Uraz uh, egile hori, uh, piarex dibarart duguladik. Piarex dibarart? Piarex dibarart, nordda. Esta gauza handirik, eta eh? ez dut gauza handirik, eh? da horre biskat. Bistem esala biskat, <laughs> alferke diaz adibaina izberazola, ez dut uh, ikerketa luse egirik uh, egiten, binen, uh, binen daki una jatsun sortu zen, uh, vaxena fartar bat zen, eta bertsularia zen urteak uh, familizigarren mendez undaja joa uh, uh, ogogarren hor urteastapen horietan eta bertsolar ezplazako iduriz limertimendutako bertsolarria ta aski fina aski pizkat ere eta iduriz bos uh, es dominike kaipatzen dituen baiko bertsolar dio dien bos bosak binen <gül> eran eh, bosi iduriz osem bat edo garaiko bos eder bat eder bat edo biden enzutentzen bat ezte mm. kite Boz ozenak estira beti hori Horida, horida. <risa> Ez takit edera zuenez, <risa> baina ozenak eta entzuten zen, eta plazan garaian gabe eta, eta, eta entzuten zen hori eta uler garriga zen bertsu berri eta eta behaz ortaik fama fama bat eta iduriz bertsotan eraski aditua. Baina negumatez uh, uh, bai goriko erto jahor zelaik edo entzuntzuen eta iduriz bozak gustatu gustat zitzakon eta Chantre hartu zuen, baiguriko elizan. Eta eduriz gero chantre egon da. Gana edo, bon, bos, normalki bose dexaz duken. Zer da chantre? Chantre da, kantuak eta abiatzen zituenak, eta laguntzen zuenak. Kor elizan, hmm. kantuak, kantuen abiatzenko, koru... Ja, featzen, koru lako abiatzen zituen zituen maiten, doinua, eta zen, koru zuzendari, abinu nolako zerbaitzea. Berak zuen emaiten... Doinua, abiatzea, eta gero berak segitzen. Ah. Giroa sortzen zen mesa, giro hori sortzailea. Xortza, Eta beraz, xantre uh, egon, xartu uh, denez gaustik, hori de, da eski entesgarria, debekatu zioten uh, bertxotan aritzea. Erna idu, bapatekoa, utzi behar izan zuela, xantre mm -hmm. izaiteko. Zendako, nork, debekatu zakon Elisa, Elisak? Elisak, ertorak erht, edo, edo Elisak, zain uh, uh, mailat enten uh, debekatu zioten, erantzioten mon xantre zira guai, xerioski guai, egiten dira gauzak ezta, gehiago... Ezta gehi xalatzen ahal, edo konikerietan hartzen ahal, mm. eta, eta bapatekoa ezten ez gehiago enten kontrolatzen. Ez, eta, eta iduriz, isildu zen, hon enfin, hartu zuen garaian, mm -hmm. fede duna zelakoan ere. eta zen lanaren sekuritatea ez tut ez tut zure tagi berba ez taki hori eta seta hori da hori da hori berba gero stay txantrea pagatu horrebatiken berrian minustu zure ez taki ez taki berba basituen laguntza ke hori baketea menan dakiguna da isildu zena isildu zela ezola geio ber isildu ez ezola geio batiko bertxorik ezera jautilitatea eta eta libertatimendu eta Bertsuen zuzenean da ja ez ik ba segru sita atisan baina hachisen askenian ortai hachisen uh, egiten senta ba zuen gogoa fentsu sola osten gogoa de eta no horren ki bertxuta no hise eta salito sita like mo eta eta hisen idoli sta ortai ko tsidito kan tu texto Eta azkenean, a uh, bizkat direnak ez du uh, denek bai horrentsunen ditugu sombete gutxien ezagutzen gi nuena miselengo zubia holdu zu hala bai hor dut nokemanik ehamun etxobi, bai gori bai goriakak lengo zubia subi fama tua, da, kotoki autatua ai se go vandu ascara ci stu a en chape la chape la Eta beste zoma bertso estakita. Eh? Ba, ah, oui. Ah, va ba, dira, va dira. Bat Bad bi, lau, bost, sei, sasi, sortzi orotara. Sortzi bertsuetan hala itz, bertso idatziak eta zituen historia luzeak pizkat. Hala bertso batzu dira eta butik burua eh, ema normalki butik buru kantatzekoak eginak direnak. Bai. Eta gaur egun nekezk kantatzen dila, gai janik sortzi bertsu. On... Bai, bai. Beri estira ere emaiten ba, dira kantu batzuela. Mm -hmm. Eztetik buru bainan uh, Michelen zubia bia, dibidezkantua uvesta bat ezauna, baina ezta... Hoi gutiago bai, hoi gutiago bai. Eta fama uh, bai, eh, bat famatu adena, on berba, eztiunazten alduzunare, eztiunazten, sotoko, sotoko opoha. Aita keman tzerautan ere bat, zideitzen dutea, ez dakit uh, titulu haza inda, ez dakit, mm, ez dakit, bada bezti bat terea, uh, gazte, uh, edo, mutil gaztea, Mahesh, beri Mahashtiaan edo lako zehiduraz. Eta keman <tipen> zerautan zerura joaitia enetzat Mahashtia hartzeko lania hartan ezala aitak bezala haintzure laguntza tornuela Zotoko porra Hau, ezaguna, ha hau. Ezaguna, behinan, hunekere, uh, hama hiru behtsu ditu. Hau, hau. Hama hiru behtsu, eta irak e, ezagutzen dugun, hono hau, hau aski gozuadaminen, gehinetan jendiak bestetan da gantzuten duzuak berikantatzen, haitak keman zerautan, yeah. holako, gogoa duzu, moa basua tak jotzeko mahiaren kontra, eta alta, eta hori iten du lehen behtsu horrekoa, nik baut uh, sotoko gopoa da mahastiaren uh, dupelaren onduan den, uh, Den baso edaluntzi hori ze gopoja hori, hori da beraz, bat beti gopojaaren laguntza mm. berak ez duela... Mainan, lehen bibertsuak uh, entzunetai, duizan, Moskoxale edo eh, edale baten eta egitmo horrek ere maiten dio, minan, irakortzen uzularik, ahont, historio tristea eta melan kuniatxua da, mm -hmm. uh, donado baten historioa, uh, egiaren uh, nola biztien, eh, surmuguaren ahab, nola ikusten duen, zel, Badu Zinez, beste gracia bat, eta azkenean batzutan nola, nola behtsu batzu galtzeak edo ez zorsorik so emaiteak eta pixkan musika ere aldatzeak zer, beste Arrund beste kutsu bat emaitean aldio eta guretzat ezta biziki, nire estu txekulan kantu biziki errakargarria errakargarri tzat hartu, bina mm. nire gombat ez, esin zaraik irakortzen, wow, ah, eh, baina eh. beste zerbait egiten du. Eh, Eta azkenean uh, kantu dira, baina garaikideak ere? Eta hori da, hori da, gai, eh, gai, eh, gai ahont garaikideak hunkitzen ah, ditu, zeba eh, kartasunarena. Edo, hean eh, besteak, kememento batean gaitun du ere, ene lagunguziek behituzte, ah, ene gazte lagunak ezkondudirenak, ah, hauk beteak dire hori gehienak, badute ere bestean beste hameste, enaiz Hauk, hain izbezain ondut, xotoko opoga. Gaiten <pulley> e, du, botatzen du, minan, bon, aldibirean... Senitzen <de> ja, azait... Uh, Tristezia zerbait ere bada, behaz... Hora, hori bon, zen piskat, xotoko opogaren... Tzer hori piskat... Uh, egia guk ere, memoria eskasorek, edo batzutan... bidian ustean ditugun mekertxo batzuek ere, kentzen diotela ajunt bere, indah guzia. Oh, bom, teksto bati. Zer da beste uh, itxua eta sastreha bai... Hor diez ez dut tut uh, gaurrek kantatu izan dugu eh ezto bezto ez ezto ezmanel ezto eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eh no dizena iru leiku jatirate hilsenda bajena antziot bere izena, antzeot jaunak kantatu zautan eta geroztik entzun dut beste aire batetan ez dakit kantu initzi bisara eni kasida utana iriada eh mira lehen de merde eskualdun bat zen itzu eta bertzulari ates atezabilan iloba gida di Soineko eta diru janarie dari nasaikibilsentzuten jovesail emama sainchari ukamisa sainchari ontsiot bai hala nikerie galtzen dituta beldituta e hoiere nikismen ezagutzen hanbeste ta da da da da da da da da da da da da da da da da da bere hilobarekin ibiltzen behaz bertxotan, bertso saltzaile, edo holako eho mehzpizka, mm. ibiltzen dira behtsu saltzen besta. Eta sastxe baten, etxaintzinean olako sastxeak uh, diru zalea bera, eta bere etxaintzinean olako sekreto bat behaliz bezala, egitea, gorde dutela heien dirua ahbol baten azpian, eta... Eta entzatzen dute, eh, sastrearen engainatzen, sastreak nahi baitako, ebatxi, eh, diru bat. Bon, Hore inguruko olako saltsa bat, ah, diruaren, e konfiantzaren inguruko zeru bat. Eta mm. e maite garai batera baina uh, irringarria da berriz entzutea eta itzak uh, ulertzea. Entzutea eta azkenian. Hori da, piskat, ni entzatzen naunarek, kantu guztiek badute olako unibertsital tasun bat. Mm hartzen bali madiezu, eh, bat dute, gaiten dut zute zerbait gaukkoa, ahont, eh, beste garaiko pertsonaiekin, beste garaiko eh, atzoa dibidez eh, gertatu nahiz, justu eh, telebista zen germinal, begiratzen zuzuleik eh, germinal bezalako bat, ez hmm. da weiko, girao zehu zu, ipaja, ez da gehiohola, has, behinan, eh, gut roinatu da, eta azta, hey, eta, hey. eta mehatzak, meategiak eta ez dira, behinan hordan historio guzia, hmm. langile arena, eta ondorio hordida, eta, akordida, eta, eta bet... dena horda hono, hmm. begiratzen zuzu, eh, Egun ta, oi, buruan ez da gafza handirik. Mm. Ez da gafza desberdin handirik ze. Salbu modernoagoa girela hemen beinan. Bai, ez Se, zer den modernitatea. Hori da. Eta, ebe, hala, ez zen gafzpeste gafz... Bada bai azkena, bon, sí. gero, entzuna azten aldugu piszka bat, harri guzi hori tiratu dugu uh, piagrezdi baxartekin ere, hala, nik pentsatzen piagrezdi baxartek ale ere, Ba liatzen zuela bertso idatzia eta pixkat gauza formula poetikoagoa gauzak erraiteko, gauzak beste molde bat ez. Bapateko libertimenduko bertsoa, tak, zuzenagoa mm -hmm. ziteken, kokinagoa. Bai, ba, ze hori idatziak direlarik, denbora hartuz idazten direnak Warida? dira da, metaforikoagoa, keto ez badu beste forma bat, eren haizta gauzak ulerzen diren, baina... Beti bada ah ez ez dut hori egin, ez nuen no, hori egin nahi, ez dut ez dut hori egin <risa> zauti ludiak. Eta gainera idatziarena, biduri ez zioten debekatu, beraz jo koloreetan eta presentatzen zituen. Eh. Gero ez dut behar behar ez berak kantatu ere, aireak nondik heldu ez dut zaskaten. Hori berak berak Ez dut pentsatzen, ez dut pentsatzen kantatzeko... Zera, pixkat, isila hasi zuten zea, Isila mm -hmm. hasi, benen, kade, segitu zuen, idazten. Res, nok, haireak uh, nundik, hartu dituen bertso, beste bertso bat zuen, uh, aireak jadanik eta berriz baliatu, eta doaika. Mm -hmm. Baina, halire, bere kantuak egondira, guaiak bitxidaz, eta egunta horgoi urte hituzte eta, ala, edo nork entzuna du shotoko opoha beti. Hori da, shotoko opoha, uh, baina txina uh, horria bistadam, edo norka kantatzen duen ere. Hori da? Michelen gozu bian, Ike jamun diskoa ez dut inoiz entzun, uh -huh. uh, kantu batzu bai baina. Hori da, hori da. Erikoiagoak direnak berdien gehiago. Eta hor, uh -huh. antziditzu te bat beste batzu, bointxo eta zaztrearena ere. Hal ere, tekstorieak beti ezagunak dira, gehtzen dira, le, bon, libru saagetan eta baina famau kantuten, kantu batzu dira, hal ere. Uh -huh. Eta oh, uai, biskatu, uhuntzen ari zazkunak, bine uh, mende hastapen hortan eta hainitzokotan kantatzen ziren teksto batzu, uh, eta izkela du mm -hmm. Eta sinaugiarena abistanda, da uh, Mikel Laboa izan dugu ere, unen uh, laguntzeko, hein batean. Ai, kantatzen zien Mikel Laboak. Bai, sinauria <laughs> bai, zenta da, eh, el, eh A, ah, ba, ba, zure, tiste harik intziraz, hain so, zentzen dago gaitun usko so, alaz, hain da, behar da, behar duzie kronika, guri, kronika ulerzeko, behar duzie hain tzineko bazteko kronika intzun, hori da. Gerrena plate Horri mankizuna, Dominik eta lagunena. Hori da, biziki komertziala da zure aferaz, garen, tirat, e, tirat, <laughs> <t> <laughs> tiratzen da, <laughs> tinen uartu da. Tiratzen zu jendia ondoko zeran, zuterat. Eta bai? Suingomak <laughs> supermerkatu eta mezalaz, intzinean. Be, suingomak ba ino onuragoa da, alei Bref. Eta bai, ba kantatzen zuenean, beraz ja, eta kantatzen uh, sinaugerena bai, sinaugerena esagutzen duguda. Eh, uh, Françoise Chiritata eh uh, Chiritata normalki, baina hemen sinaugeria ta da. Agurtzen dira beraz. Agurtzen dira, eta munduko aldean sinaugeriek intsigituko dugu horiek. Bakatu gausiengero e, utziko ituriek dena denak, Sinaugerita sinauri laneta. Lan. Sinaugerila netana Lan. iko dira dabas terrerak chori papo gorri bat arbol batetarak egun orojitzen zen aritzera cinaurria trufa iriegitera minche biaxteren buruan beraz kanturrekinaintzigur segituko dugu kronika beonduko kronikaren zerta Francis bidartekin laster orren laurden baten buruan gurekin izango da Maritxu Paulus basurkoa abukatua gaur dute baionako gaztetxean polizia indarkeriaz uh, antolatu itusten itzaldiak eta gaur Frantziak estatuaren implicazioak galgataskan aipatuko dute tartean Jonantzaren kasua eta bejonak zaren familiaren abokatua beraz Maritxu Paulus Basurko gurekin izango da ere laster gaurko itzaldia haintzin. Bostak eterdi memento, Euskal Iratietan berriak zurekin bernadetar gaina. Kataluniaren independentzia deklaratua zuen ala ez, horren argitzea galdeginazakon Mariano Rajoy, Espainiako goberno buruak, Carles Puizdemon, generalitateko presidentari, eta bilabete eko EPA, emeiten sakola elgarizketarako izan daunen agapostia, ez du argitu independentzia deklaratu zuen ez. Madrileko ausitegi nazionalerat deituak ziren egun Kataluniako arduradun batzu, horietan kataluniako polizaren arduradunak, Teresa Laplana Administratzailea baldintzapean libro utzi du epaileak Espainiatik ezta ateratzen ahalko pasaporteak kendudako, eta bestalde Josep Luis Trapero mozuen boruzagia jau entzuna izan da prokuradoreak presosartzea du erabakia seiak aitzin igurikatua da. Paueko asisetan egun abiatu da urdiniarbeko gertakarien hauzia duela zazpiurteko afera da, laupresuna jirugizon eta emazte bat dira juiatuak, akusatuak dira neskato gazte bat eta baliatziaz denak elgarrikin biziziren urdiniar ben, emazte gaztea psikologikoki ahula, esklabo bat bezala txikitzen zuten eta gizonek bortxatzen bortizkeria frango asainarazi dazkote ere ausiak ostegun arte iraunen du. Bayonako seupedo plastic tube likidazioanda empreshako berogoita saspi langileak hasarro erdituta lanigabe gertatzen alitaizke kosmetikako estalgiak egiten dituste. Juanden aste undaren Korea empreshabat interesatua gertu da ikusiko hea gauzatuko denez bere xedea. Jendeak haragi gutiago jaten duela, gero eta gehiago sasoineko janari bat bilakatzen dela biloskia hori da gehtu mauleko asuria kopeatifaren biltzak nagusian, asuria eta haragiaren merkatia aldatzenari, asurian behoi eta zorzi mila asurie eta milako bat bei kopeatifatik igaiten dira urtean, eta heldu urtea berezia ukanen dute, mauleko hilte gian duen egoitza ziko du eta berri batetan sartuko dira asuria koopeatifakoak. Gauko Mintzalekuan aktualitatea johan hariko gira. Tioratuko ditugun haipagaiak, kataluniako egoera, Mariano Rajoy Espainiako presidenteak finkatu ultimatoma urbiltzen ari delarik, sozial mugimenduak, Macronen erreformeak jende hainitz arranguratzen eta aserrea azten ditu, laborantza sailean, segidari gabeko etxalde frango gelditzen dira, Bai-Frantzian bainan baita ere eskoalergian. Hortaz mintzatzeko gurekin izanen ditugu Eguzki urteaga soziologua, Michel Berroko hiriguen laboraria, Dani Camblon, marexala. Aktualitatea johan, gau haratzean Zazpi euskal iratietan. Zazpi ilabete preso direla aurrere tako girugazte, puliziarekin izan kalapitan ondotik, terrorismo delituak leporatzen dizki Espainiako ausitegi gorenak, burrasuen lekukotasunak aste hartuntako goizberin. Ittzeneta bot, voz itzeeta botz itzeeta ittzeneta gain nagusiak ordu honetan begian ez taldatzen, eh? Kataluniari begira beti ere PP alderdiak muzin egin dio Puiz de Monteen elkarizzketarako deiari hau da tenore untan argian ere Pdemont bera agertzen daeta titulu hau Pde Montek ejepresioa eh? gelditzeko eskatu dio horrajo hiri eta bi hilabete eskaini elkaizzketarako. Generalitateko presidenteak Monkloara igorri duen, duen gutunean estio erantzun argirik eman uh, gobernuaren galderari, eta arajo hiri bi hilabeteko negoziazioak abiatzeko eskatu dio, kongresura joiteko erantzun dio PP alderdiak, eta ostegunera arteko EPA gogorarazi dio ere. Euntabroita ma bosgarren artikulua, ez hartzaren erantzule bakarra bera izango dela, oartarazi dio ara Uh, beraz, segitzen du, eh? uh, Espania eta, uh, eta Kataluniaren arteko negoziazio ezak, uh, gainagusi beraz berrian beti, hur eh? biletik, uh, minutuz-minutu horren ez horren errango dugu gaiago, segitzen duena uh, kazetak gaia hori loturik artikuloan bat ere baditu zuen. Bestalde berrian erraustegia eta inguramena erraustegia geratu zuten agintariak hausitara eramango ditu uh, GHK-ak. Ainoa intzau gandieta eta Iñaki errazkinen aurka jotzera bakidu beraz Gipuzkoako ondakinen kontsorzioak berrogei milioi euro ordain ditzaten. da goeuti uh, Gipuzkoako foru aldundiko inguramenako seileko Buru hoien aurka, jodu beraz, kontxorzioak haintzineko agintaldian subietako errauste planta gelditzeagatik eh, eragindako kalte ekonomikoa euren gain ardezaten. Hau da beraz, haipatzen den titulua berrian eta bestalde eh, politika sailean Euskal Autonomi Erkidegorako Estatus Politiko buru diabea proposatudu EH Bildu. Hau da beste titulu nagusia, momentuz. Argian, bestalde, Galizia haipagai, uh, estapenan egeiten nuen bezala, hiru hildako eta bi desagertu utzi ditu Galizia suntxitzen ari den suteak. Uh, Ni maleko suak agertzen ari dira hor, jostira lazgeroztik, laro sute izan dira lujalde osoan. Astelen goizean iru dira hildiren pertsonak eta bi lagun desagertuta dira suak hasi zirenetik. Bestalde, um, argian ere haipatzena beraz Gipuzkoako erraustegiaren gaia, berrian gai uh, nagusi ere. Eta bestalde, Euskara, ipar Euskalegian, zazpiegunez, Euskaraz bizitzeko ekimena jarriko te martxan, bayonan angelun eta miarritzen. Bayonan angeilu eta miarritzea artean egingo ekimena, azaroaren ogeita zazpitik abenduaren irura, laureun eta behoitamak istun mobilizatu nahi ditu bam ekimenak, Antolatzailek euskaraz naturaltasunez eta alaitasunez aritziko deia egin dute. Kaseta puntua eusen puizdemontek Rajoiri bi ilabeteko epea eman dio negoziak eta kabiatzeko hau da ere titulu nagusia eta ondoan micheriari uko egiteko eguna urriaren amazazpirakoan toratu dute bai honan, hori uh, ospatuko dute mundu guzian, ara... Dio diokazeta korren karitara programazio berezi bat ere antoratute bayonan. Eskuntza eredu propioa aldarrikatu dute aldiz Nafarroa hoinezen, atzo ikastolaren eredua goraipatu eta eskuntza eredu propio bat aldarrikatu dute lesakan ospatu den Nafarroa hoinezen milak eta milaka euskal bildu dituen ekimena. Hey, hey! Eta mugak hausten dituzte enpresatipiek hau da titulua media bazken, dola zazpixortuzen bi biarteanek uh, laguntzak proposatzen ditu, beraz mug administratibooren geinditzeko, uh, aparta idetza ekonomikoak lortzeko eta aktivitateak garatzeko. Eta media bazken bestalde horrein bernaetek haipatzen zuen hausia urdinarbeko uh, uh, biztan lehe batzu epaituak, bortsaketa eta Bortizkeria Gatik. Eta zudezten bukatzeko, demisionatu eta langabezia honkitu bai bainan. Makronen bai bainan delakoa koa, hau da tituloa Memento Zuduesten eta Bigarren Gaia Ofelia Tempesta Eta Irlanda onkitzen ari Dela Tempesta tenoreuntan Bi hil eta berronta Berroita Marmila Etxe argi indarik gabe tenoreuntan Itze Di Paulus Basorko laster gurekin izango da eta nottik pantxisbide artetik gau emango duen badok hamal hau emankizuna aipatzeko mainan lenik jafague Disko barri batekin bera ere azaroaren behattz aterako du hiri kristalezkoa deitzen den bosgarren diskoa teklak hemen hainzin hartu du gitagri ere beelekoa emanez, tengu nahikari kantu.zan bil, bil be hitzalak ah, luzen hitzalan atzetik Horren beste diozen beste hiri Garaiiko ezinaarenminasari. Osatu nahi ez duten, biakari. Hormen beste iotzain beste bizi, Erezet kitzarrak borra benari. Osatu nahi ez duten, eriari. Kantu begia hau rafarruetakentzun narazten duena, sortu duena zaroaren beteraattzan aerako duen diskoan izango den kantuetariko bat beraz hainzin jasta bat disko begiunaz jafagoedak uh, maiten duena badok entzten hal du zuena. Bostak eta begeita hau dira eta segitzen du goain gure gomitarekin. Hiz eta putz? atzaldeko bostetatik seietana, arantza iditarrekin, kuskal irratietan! Eta gaur abiatzen dira, bai honako zizpa gaztetxean, antolatzen duten uh, itzorduak, polizia indarkeri etaz, uh, hainbat mintzaldi, uh, gaur bihar uh, ostegunean kontzertu bat ere, uh, be, hastezkenean ere mintzaldi bat eta ostiralean, eta gaur beraz, uh, be euskal erriari begira gehiago, frantziar estatuaren implikazioa euskal gatazkan hiru izan Zalari izango dira, bereziki jonantzata poporen desagerpenak aipatzen aipatzea baita ere ideia hemen, Filipe Laskarai eta jakes borte ondoan, Maritxu Paulus basurko izango da ere, eta gurekin duguna, atxalde untan, atxalde ona. Baina, txaldantzua hiede. Orduan, uh, Gaia Zabalaiz aiten alda, Frantzia restatuaren implikazioa euskal gatazkan, diakinik hemen poliziaren indarkeria aipatzea dela ideia, uh, zuk Maritxu Paulus Basurko nundik joango duzu gauhuntako itzaldiarentzat. Ba, garretu izanza, pixka bat begitzen kokatzea joan antzaren desagerpena eta hori e, hainbeste urtetan e, izan dugun e, borroka eta nola ez ere borroka estatuarekin, e, azken e, urteak hortan e, e, pasatu ditu lakotze. E, ako irresponsabitzea e frugaatu naian eta indemnizazio bat lortu naian beraz pixka hori eta azkenean orain zorzi e, ba, urte dira. Jon e, antza e, desagertu dela mainan zorzi urte horietan egunero e, egunero borrokatu gira eeduz zigo horretan eta jo antzaren denik e, e, bilatzeko eta gero jakitiiko zergaitik eta eta nula eta... Noiztasgenean azkenean, eh, gertatu den ebebe eh, bebehiotza. Erasez askenean eh, zeila izango da laburtzea eh, denbora gutxi pentsatzen utz dela izango denbora asko baina eh, orduak eta orduak eh, basko honitzuke Begitze gogoran arazteko pasatako guzia eta justizialetik ere gertatutako guzia. Mm. Azkenean, uh, jonantzaren desagertzea ipatua intzin, berda, familia ipatu, hortik abiatu baitzen uh, deialdia eta keska, nunda jonantza eta hortik abiatu zen uh, inkesta bat. Hori da E nik konuke familiak bizi izan duen garai hori pasa ditugu hamaeka e, hilabete jakingabe bilatzen hori orain nate arrazten da, baina hamaika ilabete azkenean jakiteko e, jonantza osspitale batzen zegoela eraz ez da onartu, ez ulertu. Gaur egun naiz eta sorti urte pasa familiak ez du egin onartzen eta eta hori ugertzen al eta uste dute ez dutela inoiz onartuko eta ulertuko. Ez baita eman erantzunik. bere momentuan ionantzaren Lantzaren Gorpua orkitu aizan zelarik e, Tuluzen baionako uh, prokuradoreak bere garaian eman zuen uh, eh les zones d'ombre en fait des zones de sous-son yak argi tour gaur eixan bezakegu sortzi uh, urte geroago e, beti ordirela. E, be, neku beltzoiek edo erantzunik gabeko uh, galdera horiek beti ordira eta inork ez dizkigu eman erantzunak. Hor azkenean agertzen dena beti tzultzeko beraz franziaren implikazioa, zolakotan hor uh, argiki ikusi zena zen franziaren implikazioa behintzat oztopoen aldetik? Nik eran ezaket, gutxenez, da e, justizialetik ez dugula haukitu ikusi benetako nahi bat gauzak argitzeko. E, Instruktsio epaileak e, egin izan ditoladik aktak bakerek guk keskatuta izan da, eta e, geginetan ukatu dizkigu beraz ez dugu ikusi benetako gogorik e, meioguziak ez tira emanak izan bat argitzeko zer gertatu zen ionantzarekin e, emezortzitik e, ogoita behatzira, zer bat dugu, tarte bat, a, amaika eguneko tarte bat nun ez takigun zer pasatu den berarekin e, baina baita ere ez da egin beharzena argitzeko izan diren disfunksionamendu izugarriak ingestan zer gaitik gertatu diren. Hor izan da Elgar va a debattere in Sangonucca, e in termini tutto il procuratore del polizieto, kin Eta, e, beraz, ez dugu erantzunik izan, eta azkenean, e, prostedula guzi horretan, familia keska gutxinekoa izan da, eta hori e, beti egin dut, ta dute esaten, ez dute e, biktima bezala, ez dute e, respetu hori e, izan. Baiz, azkenean, uh, olako kasuetan, normalki, justiziaren eskuda, edo badira tresnak, oztarako, inkestak eramaiteko, poliziaren esku izan behar liteike, inkesta batera maitea, kasu hortan, adibidez? Bago espero genuen, gutxinez, ba, polizia barneko inkesta bateri egiten altzen, eskatu izan dugu, eh, ministroari idatzi izan dugu, bostaliz, eh, inkesta hori eh, eskatzeko. Eh, ez dugu, inoiz, ez da, erantzun bat, ere izan. Beraz, ez, ez inuz dut ez, e, izan denik edo ez den izan, no? ez, ez, ez digute erantzun, beraz, e, e, erantzunik ez dugun ez izan, nik pentsatzen dut ez dela izan. Baina gutxinen goazen bat inkesta bat egitea eta inkesta bat egina izan bada, familiari zer eman duen esatzea Hori ez dut iniz egitea. Horako mm. historia bat anztena alote da? Ni personalki, uh, uste dut uh, ez asko markjatu hau garantzaren e, familiarekin e, bizi izan dugun e, e, garraiguzio horiek eta lenikkorena e, eraginzin eta gero e, ereman dugun bokoka hori ezin dugu zi hoiek ezin dute antzi ezindute, e, o, gaur egun orainindiikan e, e, erabat e, itxigabea den e, zauri bada eta pentsatzen dut e, Eusskaregian e, zela ziko. Uh, zuk bera zabukatu gisa, eh? biz izan uh, zenuen, uh, zure oroitzapenetan, uh, gaur itzaldia emaiterakoan, zer uh, izango da, ba, zer nahi duzu azkenian transmititu gaurko itzaldian? Konturatzen naiz, e, orain, azkenean guk e, uh, oso urubildugu, eh? ni eta familiak eta e, juri emrel besta abokatabat e, bilibaita nirekin batera doziera horretan, beraz oso urubildugu. Meen konturatzen naiz, egia da, nahi ez, denbora ugera doa eta jendearen zat, aski gukunden e, e, gertakizun bat dela. Eta bat gazten zat, e, ere aski e, izena ez hau duten, nola ez, barakite, baina ez dela erabat orain, e, Zagutzen, benetan zaregertatu den. Beraz, darba espikatu eran, e, ba, jendeak jakin bezan, eta segitzeko, zen, ni espero dut, eta oinan badut, esperantza hori, ba, noriz bait, norbaitek itsegingo dula. E, Ion antzaren desagertu narekin e, dirudi, dirudi diot, zer enogere ez dugun jongo agitzenik, gona diru zamaundi bat desagertu omen da, mm. e, hori duriz ere antzia izan da, bon, pentsatzen dut darba egun batez e, norbaitek zerbait esan den eta familiarentzat espero dut ala gertatuko dela. Uh -huh. Diakinik uh, ala ere, nun, fe, poporen, uh, popolajaren uh, gaia ere ipatuko dela gaur eta hogeita mah bat urte berantango betiko uh, sekretu bat edo hor gelditzen dela bere kasuan ere. Egia da, egia da, eta, bon, beraz, e, posibe da, berdin izango garela, goi urte barru, e, ionantzaren hori e, e, eriotzearekin, berdin, berdin, espero dezagun ezetz, ezpero es, dezagun ezetz, eta errantzunak merezi dituzte e, familiarek, zindabizi ez diakitate horrekin, eta beraz, espero dut ez izango dela, eta baita ere populentzat erantzunak izatea doa Frantziak estatuaren implikazioa euskal gatazka, erran bezala, gaur, baienako zizpa gaztetxana biatzen ituzte itzaldiak, poliziaren indarkeriak gaiaren inguruan, jonantzata poporen desa gertzeaz, beraz, uh, izango da, itzaldia, xarriz, azpietatika inzina, eta hor, izango da, beraz, Maritxu, Paulus Basurko, ere, abokatua, milesker gurekin egonik, Maritxu. Milesker, zuai. Itz putz, Atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, oskal irratietan. Eta horrein segitzen dugu, uh, panxix, bidartekin, berri zere? Berri zera atxalde hon? Berri zera atxalde hon. Habe ustean, franzi zen, ez da persoena bera. Berro batzuk ez da kiteso, bera Norden-Nord. Norden-Nord, bera, nor, orteko. Soinday Yasqua e ah, Francis à la Panchiche. Papeterte de Francis, c'est qu'est-ce qui Bon. Mais fait de nous ser Sardénia Yasqua. E ser ser serra. Donc serra Francis républicain no, Francis. Non, Francis Panchiche. <laughs> Badok amala o mankisona chari bationtan, il avait eta... été noradioaren zira aldiuntan, segitzen duzu... Oso... Segitzen dut, ba, izan ta joan gorosti direkin, joan gorosti di, uh, uh, zera, ha, galtzen dut, uh, egenteriako aldi guziz, egenteriako, manchester txikikoa gara johtan uh, iduriz famatu izan zen, ez dut sobera miatu, ez nahi, nahi dute, bukatu gero begiratuko dut zera, pertsona famatu izan da, giro sozial hartan, eta... Abai? Abai, iduriz, hafen uh, parte hartu du, famatu ez dakit, minam, ah, erdian, eta... Eta ortaik piskat uh, da uste dut emeke uh, emeke, eta... Eta, uh, shki, nika txamaitzen dut gogoetatzen duen, uh, beden musikaz da adazpikatu duen mesala, eta, eta pasio horretan uh, ez da musikaria bera, piskat ez du sekuen edo ez du badago lako, mm. ez frustrazionik bainan, eta azkenean... Uh, Eta ideo, ideologei zatu du, bai, ideologei zatu hori hitza. Eta peskatari da horretan, eta e, egin zuen liburu bat 2000 amak edo amekan hor, laukantari etaz, imanol, ala, ah, bai, bai. Im, imanol laboa, uh, txok, ruper, eta beinatasiari, alde guziz, segatzen ditut lauak. Eta horrekin ibili gira, liburu potioloa da, bere azterketa bide analizia batzu, Sozio soziologiatik ennoloziarat, uh, filosofiarat pasatzen da, musikarat ere, piskat, eta, eta literaturarat, beraz, azterketa, aski, historia ere, piskat, kantagintzaren historia eta itaintu. Eta gauk ibiliko giren zatian, nonbait uh, uh, kantagintzaren uhezko uh, aroa bukatzen da, joh, uh, berak gai epatzen du, piskat, uh, kantagintzaren kontxerbatismo horretak pasatzen da, eta eta kasik erribatuko gira jokaren uh, Jokaren edo, jok mundializatu bat etatzea. Eh, tarte hori ez tehtuko dugu Hirutanoi Hamarka da undagetik. Eh, Largoi ez tapen hori eta oh, berre gugoetak eta hemen dauzku. Ados, jok mundializatua eta Euskaldunak jok egintzuten uh, bidea ere, bide hortan jokan edo... M bai, eskualegira tagi batu zen eta jok oh, egitzainak eta horiekin eta mm. gara horretan jok edo aintzin ere behar bat eskuaratu uh, zen ertzainak, eta kortatu eta horiekin, hori, uh, kortatu ere. Espaino raza izan bat dira, astapena, minen, eta emekie emekie, uh, kontra kultura bat eta ik uh, ahunt, uh, kultu mexikatuko kultura bat pasatu atpastatu den gauzabaldaz, eta azkenean taldegozi horiek uh, profesionalizatu dira, orta bizizan dira, do, eta gehienako no, orta bizizan dira, beraz, uh, mm. kontrakulturatik nola mundializazio eta mex turat mehkatuan sartu diren eta hoge ninguruko oaxak. Badok kamalauen xarri gaueko bat ziontan hori da. Eben unxapantxiz izan zioik. Adi. Gauko mintzalekuan aktualitatea johan hariko gira. Zoratuko ditugun haipagaiak, kataluniako egoera, Mariano Rajoy Espainiako presidenteak finkatu ultimatoma urbiltzen ari delarik, sozial mugimenduak, Macronen erreformek jende hainitz arranguratzen eta aserrea azten ditu, laborantxa sailean, segidari gabeko etxalde frango gelditzen dira, Bai-Frantzian baren baita ere esko alegian. Otazmintzatzeko gurekin izanenditugu Eguzki Urteaga Soziologoa, Michel Berroko Irriguer Laboraria, Dani Camblon Marisala. Aktualitatea johan, gaur haratzean, Zazpi euskal irratietan. Zazpi hilabete presodirela aurrere dako girugazte, puliziarekin izan kalapiten ondotik, terrorismo delituak leporatzen dizki Espainiako ausitegi gorenak, Gurra suene lehkuko tasunak, aste hartuntako izbegin. Puntzuka, bertsozaleen eroankizuna behi zabiatzen da. Hauk den denboraldi behia! Ostegunetan, atxaldeko lauetan eta larun batetan oren batetan. Jose Bururaino, joan gira, seiak urbiltzen dira eta itzeta putzemankizuna bukatzen ari da eta itzordua biak, beraz, eh? bostetatik gora, gurekin izango da, ira zufia uge aipatuko ditugu, joztoki eraso seksistak, hainbeste do, gehiago aipatzen direnak, jango dugu joaren astetik eh, estatu batuak er produktore horren eh, mediatizazioaren ondotik eta aste buruntan ere izan diren Sare so sozialetan izan diren salaketen uh, ondotik uh, eta bestalde gaurko saioan entzen zuen kronika Francis bidartekin adibidez entzuna gauzi beriz, bihartik einzina egurzitik einzina gutxi gorara dena ongi badua Euskalgatzeak puntu .eus, E webuneean badusia bat ebankizunak eta hor hitz klik eta horratxo eman guuzi dena. Seak mementuz